O vjeri vašoj neka vam bude i otvoriše im se oči I zaprijetim Isus govoreći gledajte da niko ne doznam A oni izišavši razglasiše ga po svoj zemlji onoj Kada pak oni izvaža kugle, do mu čovjeka niemam i bijesomućna, i pošto izegna demona, progovori nije mi, i divljaše se narod govoreći, nikada se to nije vidjelo u Izraelju, opari se i govoraku, помочиу князе демонско изгони демона и проходиоше иссус по всем градовима и селима учити по сина бога но никови и проповідуючи евангелие о царству естествує люти своку повесть и сваку немоћ у народу. У време оно, дозвавши својих 12 ученика, даде им Исус власт над нечистим духовима, да их изгоне и да ји целју од сваке повести и сваке немоћи. Ову 12 сторицу посва Исус Језло поведим говореци на пут нас на Божо Оце надидите и у град Самарјански неувазите, него идите најприје изгубленим овцама дома Израјлево и ходајте проповедувајте и казујте да се приближувао САРСТВО НЕБЕСКО БОЛЕСНЕ ИСІЕЛУЙТЕ ГУБАВЕ ЧИСТИТЕ МРТВЕ ТИЖИТЕ ДЕМОНЕ ИЗГОНИТЕ НА ДАР СТЕ ДОБИЛИ НА ДАРИ ДАЙТЕ Благословен сам и сватог духа. Благодарисем i, i ove nedelje kao i svake druge koje prethodjivo i koje se desi da u ovoj uvek Gospod da svojuh i da svoj glas i, dva, i da bi dao svoju silu i svoj duh po ju riječi Božije da je nam nam i našem momu i našem duhu je zbog toga kad se saderemo na ovaj divan i uzvišenu noćin neko i se sloboduženo i malo poznajmom vam ovim rže apostovskje i čim smo izvan nje nekako podivljamo brzo i brzo se zatvaramo u krugove naše sebičnosti i u tamnice našeg egocentrizma i egoizma ipak kad dođemo ovdje kroz te neke šupljine te tamnice kroz koje se probija svjetlost koja poziva na zajednicu I kad prođemo kroz te pjesne provaze debelih zidova egoizma uspijemo da se saberemo ovdje i moramo priznati da nam ipak ovaj ambijent po mnogo čemu stran i po mnogo čemu nepoznat, dosadan i naporan. To je osjećanje koje nažalost dominira kad god smo na svetim službama Pogotovo na svetloj liturgiji. Ali ipak postoji nešto što je dupnje od svega toga. Jeste da je dosadno, jeste da ništa ne znamo, ništa se radi, ništa se čita, ništa se pjeva. Ništa ne znamo o svetiteljima koje slavimo tog dana, ništa ne znamo o domostruju spasenju. Ništa ne znamo ni o svetloj liturgiji i o njenim radnjama i svim volima. Uopšte, malo šta znamo o našoj crvi, vrlo malo, a i to što znamo to je iz konteksta i pravi više smetnju, jednom šire saznanju nego što od njega imamo koristu. I tako se mučimo na svetim službama, na svetim liturgijama, tražeći svoj duhovni centar i svoj duhovni identitet. A nalazimo ga braći i sestre, počinjemo da ga osjećamo, osjećajući da je nama na svetoj liturgiji ipak prijatno. S tim što se da prijatnost, ne poklapa sa prijatnošću koju nam svijet nudi i zajednice i zajedničarenje koje ostvarujemo u svjetskim kombinacijama i asociacijama sportskim, političkim porodičnim nažalost sve češće porodica otrgnuta liturgije više <gled> i nije porodica i zbog toga u nama se budi ono dublje cvogu i dublja potreba za zajednicom i za opštenjem, za zajedničarenjem, sa bližnjima. E to je, bratski i sestre, ono kad se mi zapitamo pa je moguće da sam evo i danas na svetoj liturgiji, a prošli put sam rekao da me neće više gledat. Posle dva sata stojanja, maltretiranje, macaže, dva sata stojim crkvi i rekla sam sebi ili rekla izlazeći da je to poslednji put i da to meni neće niko više raditi, da me drži tamo dva sata i da ništa ne razumijem. I šta se onda dešava, braći i sestre, evo nas i svedeće nedelje opet na svetoj liturgiji iznenađen. Zašto? Jer je neko dublji u nama, nešto dublje u nama ipak došlo. I ima potrebu. Da bude i da bude u zajednici. I tu čovjek vidi da je on prepolobljen. Da postoje dva bića u njemu, dva čovjeka u njemu. Jeden koji nema dilema diho, Sigurno dolazi, stoji. Njemu liturgija nije nepoznata, napotiv, on je odlično razumijen. Ili bolje rečeno, van nje ništa ne želi da zna, nitka van nje ništa interesuje. Sve je isprazno i sve je već prošlo. I sve je već davno umrlo i odavno se raspavlja. A viso tako u nama postoji stari čovjek, opasni čovjek, ubica u našoj duši. Onaj koji puca ne s polje, nego puca iznutra. Kome je sljedište u našem srcu, braćo i sesto. E on ne voli liturgiju. On ne voli crkvu, on voli da je sam, on ne voli nikog. I kad hoće da dođe u crkvu, obično kaže, ja volim da budem sam, ne volim gužbu, ne volim mnogo naroda, volim da budem sam. A to je lažna molitva i džavolska zamka. Nema crkve, braće i sestre, bez zajednice, nema života u crkvi bez svetle liturgije, nema Boga u crkvi, ako ga ne tražimo u svetle liturgije i zbog toga ova sobranja treba da budu velika šansa i velika utjeha za naše srce. Jer srce naše najljubi njegov dio ili samo njegovo središte ono jednostavno ne može bez liturgije. Kao mozak van lobanje, kao srce van gludi. Tako i srce kad ga otrnemo iz liturgije, kad ga odvojimo od Boga, kad ga odvojimo od bližnjih, ono se jednostavno zbuni uz nemiri i onda, braći i sestre, ako krene pogrešnim smjerom, ako se izvije iz korita, ako izađe iz ležiš i to snaga, to su ogromne sile, braći i sestre, srce, ogromna sila. Ako ga prepoloriš, Onda će potvjeti da ispušta razornu, destruktivnu energiju. A ta energija se projavljuje kroz naše strast, kroz vrazna ogudiva. A danas živimo u svijetu i u vremenu koje je upravo na taj način prepolomljeno. Imamo zajednicu ljudi sa slomljenim srcima sa srcima koja iz sebe ispuštaju razumnu energiju. I zbog toga se dešava sve ovo što se dešava. I ako hoćemo da riješimo taj problem, lični problemi i problem zajednice, nemojmo da se varamo, vraci i njega je nemoguće riješiti. Sen vrativši srce na svoje mjesto, I u tako vraćeno srce vratiti Boga, jer srce ne može bez Boga, kao što ne može bez krvi, djevesno srce, kao što sluće ne mogu bez vazduha. Tako i duhovno srce, duša naša ne može bez Boga i to ne bilo kojeg Boga. Srpscu ništa ne treba udrati. Srcu ne trebaju i dovi. Srcu ne trebaju neke apstraktne kombinacije, nekih meditacija, joga varijanti, sad, neke teosofske kombinacije svega i svačega. Srcu ne treba to. Srcu ne treba tvoja vjera, tvoje mudrovaće, tvoje viđenje crkve. Srcu je potreban Бог oba pocijeni Bog istiniti Bog Bogotovjek Gospod Isus Hristos i tomu treba da ga opusti da se sjedini sa njim i zbog toga brati i sestri sav trud crkve sav trud Gospoda našeg sav trud svetih apostola sav trud svetih Može Sveti Otac i učitelj crkve od vremena apostolskog evo sutrih slavimo pa do dana današnjeg jeste da se kaže narod da ne može da živi bez Boga da bez Hrista ne može da se sjedini ni sa ocem ni sa Duhom Svetim i i mi danas koji živimo isto to treba da radimo braćice i sestre Da pozivamo jedne druge da se vratimo u kući svojoj, da se vratimo o sebi samima, da progledamo. I upravo ovo sveto jevanđelje koje govori o čudesnom isjeljenju dvojice slijepih ljudi, potiče i nas da naša molitva bude usmjerena, da bude fokusirana, da bude izraz potrebe. Jer vidite ova dva slijepca, oni nisu kao mi kad dođemo na svetu liturgiju, pa umjesto da imamo formiranu želj movitvom i zražem. Mi se rasijavamo, Bog stoji preko puta tebe, stoji iznad tebe, oko tebe, u tebi i mjesto da i ti budeš usmjeren pažnom na njega, mi rasijavamo brasa Царко из ванредно приливку и царко чудесно могућност што све представља за просвета литургије и ово наше стајање на њој је велика могућност да кажеш Богу потребе своје. Ове је кнеже које ми изговарао, оне су велика помоћ, али слободно може да се изрази и нека своја посебна жљ A to je problem, braći i sestri, kakve su naše želje, šta mi tražimo od Gospoda. To je veliki problem nas ljudi, što mi od Boga tražimo pogrešne stvari. I ne samo pogrešne, nego i opasne stvari, sve stvari. Od Boga tražimo da nam džavoga daje. A je li to molitko, braći koju Bog treba da ispunje? Jer i tim blagostom Bog da nas blagoslovi, da tražimo djavova, da se useli u našoj srca i to sve od Boga da tražimo. Ne treba tako, braći i sestri. Treba prvo Boga tražiti. Treba svi da tražimo od Boga da nam otvori oči da ga vidimo. Jer mi ne vidimo, braći i sestri, gospoda, zbog toga ga i ne tražimo. Vidimo manekene i manekenke vidimo nabjogdovane momke, snažne vješte ratnike vitezove o bogat svijeta vidimo bogataše vidimo mudrace o bogat svijeta koji su ugodaci pred Bogom ljudaci. i mi gledajući njih svaki dan mi pažnjom srta lijepimo za njih i počnemo da ih volimo I počnemo da im se klanjamo. I počnemo da ih obožavamo. I umjesto Boga u srcu da imamo, imamo i dole. Ako nije to neko drugi, onda je to najčešće čovjek. Možda ti sam, samo sebi se klanjaš. Što je najveći stepen pogodilo. Obožiti samoga se, to je vrhunjsko ogodilo je činite svećnicca sa satana i ne treba tebi drugi neprijatelj nisi samo gde sebe zakopao zbog toga brći se jer se sabiramo ovdje jer mi moramo početi onamo džes a vrhovnoništvo crkve sve sve se ne vara treba za početak golovi slijep da molimo Gospoda koliko to vjerujući da on jeste u crkvi je Ako ne vjerujemo da je Bog crkvi, braći sest, onda je bolje da nismo ni dolazili ovdje. Bolje je tako. Bolje će pripremiti pa doći sa minimumom vjere, nego prebivati u crkvi sa sumnjom. Jer u crkvi je pristutan Bog crkve, Bog, braći i sest. I zbog toga, taj neophodni minimum vjera, tražimo od gospoda. Što da ne, nije to ništa loše i ne treba se stijedjeti toga. Priznajmo da smo slijepi, da ne vidimo ništa, ali baš ništa. Priznajmo to, a da jesmo slijepi, to se vidi poranano na našem umu i na našem srcu, koje su posledica kodanja i života u slijepju. Koliko puta smo pali naglavačke, koliko puta smo se naboli na oštricu mača protivničkog, pa nas je sam Bog opet isceljivao, koliko puta smo povrijedili jedni druge, čak i one najbliže. Pogledajmo svi malo realnije pa ćemo da vidimo da je zaista to posljedica velikog slijepiva. Je evo ovdje u crkvi Božjoj јево мога светlosti цркве светlosti али јево мога светlosti у наше срце доући и да упоређујући тамо се оним зраком нетварне светlosti другог дана из зрака који се пробио и ушао у наше срце можемо да сагледамо и дубину и густину тамо нашег незнања и наше слабе вере ...i nada... ...i požrkovanosti... ...i prije svege slabe i nikakve ljubave... ...prema Bogu i prema bližnju... ...i sve to, brate i sestre... ...znak sljepiva teške oboljavosti... ...uma koji predstavlja oku srca... ...i zbog toga treba tražiti u liturgiji... ...kao što bak ide sa cegerom da trguje... Tako i ti dođeš na svetovu liturgiju sa potrebom i izrazi je slobodno, tiho, onako iz movite crkve uz svešnjičke jektenije. Svari naše jektenije koje svešnik izgovore, izgovori ti tiho svoju potrebu, gospode, otvori mi duhom neopće da te vidim u crkvi, da te vidim u ovom našem saboru, da te vidim u ovoj zajednici našoj da te vidimo u punoj crkvi to si ti gospode, puna crkva naroda to je tvoje prisutstvo to si ti prisutan jer da nije tebe ne bi smo se mi ovdje sabrali mi smo se ovdje sabrali zbog tebe i u tebi i mi smo udovi tvoji to je Hristos braće i sestre ova naša sabranja liturgijska sabranja pa to je Hristos nemojte ga tražiti drugačije opasno je to ako ga tu ne vidiš nećeš ga ti nikad više vidjeti nići, ako ga nisi vidi u zajednici u bližnjem u liturgiji, u litviji u redu za svetlo prije cršće ne možeš ti njega da vidiš ni u carstvu nebeskom koje je opet svetna liturgija opet zajednica ako ti ne prija društvo tvojih bližnjih bližnji, kako ćeš jadan u carstvu nebeskom sa mnoštvom svetitelja koji gore od ljubavi prema zajednici kako će tvoj egoizam tvoja mržnja, tvoja neprpeljivost tamo da nađe mjesto sebe neće ga naći tamo nego će ga naći u, na drugoj strani u paklu u mjestu puno mržnji i neprpeljivosti i zbog toga počnimo sa molitvom tihom molitvom molitvom crte da Gospod prosveti našu danu kako se molio sveti veliki Grigorije Palano prosveti me Gospode da te vidim da te osjeti. ništa ne vidi ništa ne znam ali evo trudim se, evo dolazim i dolazit će i ako budemo istrajeni broći i sestre u crkvenom ritmu, u crkvenom životu posvjeđući redom u svete liturgiji postajući redovno sve postave crkvom određeno, učestvujući uopšte u svetoj tajni crkvi, u svetotajinskom životu, ispovjedajući se kod sveštenika, skirajući mrlje grijeha i seljući rane koje nam je grijeh namio, vadeći strijele koje su nam probile oči. Koliko puta brate sestre čitala granata pogadja naše oči, naša čula, teške obrede i duhovne i tjelesne. Ovdje da molimo gospoda da se sjeli, da nam da vid, da ga gledamo očima srpca, da ga gledamo očima vjeru. I ovdje, kad se budemo sabirali malo po malo, nedelja za nedeljom, sve više ćemo da osjećamo prisustvo Boga. Ne samo u crpi, kao u fizičkom prostoru, prostovu hrana, nego ćemo sve više početi da ga osjećamo u nama samima, u našem srcu, tiho, tajanstveno prisustvo Božje. Ima li veće sreće od te, braći i sestre, da je Bog u te, u srcu? Ne istetoviran na koži, nego da je njegov lih utisnut na tvom srcu i da neprestano živiš u tom osjećanju Boga opštenja koje se dešava u dubinama naših srca ali da bi Bog ušao u naše srce, ona mora da se očisti braće i sestre da se očisti od krasti i još nešto ne zamjerite srte se čisti i Bog ulazi u njega, i Bog se vidi i Bog je prisutan u svojim zapovjestima Te stoga, braci i sestre, pogledajte dobro zapovijesti Hristove, jer On je prisutan u njima. I što ih više budete gledali, što ih više budete ustajali, trudeći se da živite po njima, sve ćete više srce da čistite, duhom svetim i duhom svetim Boga da gledate, da se ozrcalate. Jer potpuno prirodno stanje i svojstvo uma je da gleda Boga. Nije to, brazvi sestre, ništa čudno, ništa neobično. To je prirodno svojstvo uma da gleda Boga. A neprirodno je ne ga, ne vjerovati u njega, ne nadati se. To je neprirodno, to je bolest, nizoplačeno. Te stoga mi ništa drugo ne radimo, nego se vracamo prirodnim našim svojstvima i osobinama. Nama kao hrišćanima pripada da vidimo Boga, braće i sveće, hrišćanin ili novi Izraji, crkva sveta, jeste onaj narod koji Boga vidi. I po se razlikuje od svih drugih naroda, jer ga vidi vaskrstvog izmrtvih i to vidjenje njegova vječna nada i izvor neistrpne utjehe i radost. A najviše ga gledamo i sazrcavamo, evo baš ovdje i na ovaj način, u svetoj liturgiji, posebno u svetim darovima, u svetoj tajnjih Hristije, u svetom pričašću. I onda dođemo do onog trenutka kad vidimo Boga u svetom kutiru, braca i sestre, i vjerujemo da je On zaista u njem, da sam Hristos, Sam Бог u svetoj čaši, samo njegovo tijelo i samo njegova krv i plažen je, braći i sestre, onaj ko vidi Boga u svetoj liturgiji, u svetom prije češće. To je znak da je progovedal i to potvrduje njegovo redovno prisustvo na svetim sabranjima, sve češće i češće. Prvo, nedeljom, pa onda šeć i da bude pristan drugim danima. I to je znak da sve bolje i bolje vidi. Jer tako se kreći i dobiti sposobnost i za neprestano sagledavanje, neprestano gledanje Boga. I takav čovjek, Boga vidi, braći i sestri, u svim životnim situacijama, svim životnim okolnostima. Takav čovjek Boga vidi i kad Bog pošalje tešku bolest na njega, on Boga vidi u toj bolesti. Kad počnu rane da mu se otvaraju po nogama, po rukama, kad počnu razni tumori i kanceri da mu razvijedaju tijelo, on tu vidi Boga koji je sve tješnje vezan sa njim. To je čudesno viđanje, neobično viđanje. I to je hrišćanska prozorljivost. Kad ti u stradanju vidiš prisutstvo Božje. Kad u onima koji te goni i klevetaju, vidiš one koji prenose progodat Božju na tebe. To je, braći i sestri, vidjenje hrišćana. A onaj koji u svemu tome vidi nekakva iskušenja, nepralivno sklaćena, vidi nepijatelja, protivnike, on ne vidi Boga, braći I on je svil i ne treba mu vjerovati i ne treba dopustiti da te on vodi jeftješku ja na past. Zbog toga građimo se na vožnji naše svetoj crkve brose ses. Ona gleda očima Božijim, crkva gleda očima Kristovim jer Kristo je glava crkve сомняючи се у церкву не віруєш ці не віриш самому Господу противечи се церкві ти се противиш самому Господу ве слушаючи церкву ти не слушаєш самого Господа і самим ти биваш послушен воротивнику Божьом послушуймо церкву коя назває святими звонами святими празниками святими поставами Postimo postove, budimo ovdje na svetljim miturgijama i poslušajmo zovu, glave naše, glave crkve naše, Hristov zov, Hristov poziv, koji evo i danas bit će upućen svima nama. A to su one sve te riječi na koje se osvanjaju naši životi. Bez tih riječi nemam osvonca, braći sestre, a se njima sve je dobro, a to su one cudesne riječi koje nas okriljuju i osmjeljuju. Riječi uzmite, jedite, ovo je dijelo moje, koje se radi vas lomine otpuštenje grehova i bijte iz nje svi, svi li koji ste Ovo je krv moja novog zavijeta koja se... Radi vas i radi mnogih izljiva na otpuštenje grijehova, a otpuštenje grijehova znači progledanje, vraci se se, grijeh i mrak, ađe nema grijeha, tamo je sve sama svjetlost i vidjenje. tako da pričešujući se dilom i krvom, na otpuštenje grijehova mi zapravo gledamo sve dublje i sve dalje. Neka bi dao Gospod, a dao je i da je. Da učestvujemo u životu crkve i da učestvujemo iznad svega u svetoj tajnje liturgije. Da se uključujemo u život, da uključujemo život u nas, u naše srce primajući sveto tijelo Božije i prečasno i presvetu krv Božiju. I tako da gledamo duhom sveti, vracije sveti. A Duhom Svetim, ako budemo gledali, vidit nešto što svijet ne vidi. Svijet ne vidi pa kaže loša je, teško je, kriza je. A gde je to krize, braći i sestri. Pitajmo mi slobodno taj svijet. U čemu je to ta kriza. Šta to fali? Te me navodiš na takve misli i pomislio sećanje. Ne vidimo mi to tako. Evo kod nas, ako si se nama puna i Ništa ne pavlja. Evo da se jede koliko god počeš. Ima hrane za sav svijet. Za sav svijet ima hrane, ima nebetskog kleba. Sve je tu krize, braće Pa na zemlju dolaze angeli da se hrane. Angeli, braće i srste, dolaze na zemlju da se hrane, a mi kažemo da nema lepo. Šta to znači, braće i sestri? kakav to hleb, kakav mi to hleb tražimo, da nije onaj demonski hleb da ne tražimo hranu svinjstva je takve hrane, bracu i sestri ima, ali ona ne može da nositi imate hrane ali ona ne siti, bracu i sestri i zbog toga je kriza jer koliko god da trpamo sebe, nikad siti i da glas je preci u vječnost I nikad se ljudi neće nasititi ni u vječnosti paklenoj, nego glas sve veća i veća. Te stoga ne dajmo se prevariti. Nema krize, braćo i sestri, u crkvi Božijoj. Mi smo prelazišli najveći problem, problem smrti. Taj problem smo prelazišli i mi više ne živimo u svijetu. Nas je gospod odvojio od prebacio i smrti u život, što jeste paska i što jeste smise današnjeg dana prepačeni smo i smrti u život prepačeni u vječnost i evo hrana, evo Bogu i zbog toga pasmo broće i sestre šta mislimo, šta govorimo kako se osjećamo da ne uvrijedimo domaćine da ga ne uvrijedimo da ga ne prezremo da ga ne pljunemo nego trpeljivo smjerno stojimo Čekajući ovdje, svi zajedno sabrani, na svešteni trenutak, takozvani kanon Epharistije, dočekajmo si lazek Svetoga Duha, cudesno pretvaranje hleba i vino u tijelu i krv, sa pažnjom stojimo i sa strahom, vjelom, nadom i dubaju se pričešćujemo tijelom i krvom. I da osjetimo da je carstvo, nebesko, nebesko, Zaista ovdje u crkvi da je liturgija zapravo carstvo nebesko. O carstvo nebesko ne može da bude kriza, ne može da bude pometnija, ne može da bude haos. Jer carstvo carstva je Bog i car mira, Hristos naš, kome sa ocem njegovi i ocem naši. I duhom svetim neke slova u vjekove, vjekova,